Tako što oni slušatelji, dobro vam večer. Ponovno smo zajedno u emisiji Drugi put. Nadam se da ste već se navikli na ovu emisiju u 20.15 na večer na programu Radio Pule. Boris Šuran, Boris dobrovečer. Dobro večer. Zajedno na neki način osmišljavamo emisiju i nastojimo da bude što... Zanimljivija za vas. Ono što vam večeras nudimo u ovoj emisiji je razgovor sa Davorom Pavunom, doktorom nauka, inače svjetski poznatim fizičarem. On je naime u domu branitelja u puli 30. rujna održao jedno predavanje koje je bilo jako dobro posjećeno. I u tijeku tog predavanja vrlo često su ljudi otvorenim aplauzom, odnosno iskrenim aplauzom, pozdravljali njegove riječi. Davor Pavuna je osoba koja dosta onako živopisno drži predavanja. Skoro dramatično. Skoro dramatično, da, ponese vas u nekim mislima s kojima se slažete, a gotovo mogla bi reći da se slažemo sa svime što je rekao. Parim je tako djelovao na mene. Boris, možda da ti malo našim slušateljima prije nego što pustimo prvi dio razgovora koji smo taj dan s njime snimili. Kakav je to čovjek po tebi, kako si ga ti procijenio i da li je to osoba koja nam može pokazati kakva bi nam mogla biti budućnost, jer je on zapravo govorio o novoj civilizaciji, o tome što je vizija te civilizacije. Ma, skoro da si sve rekla kad se rekla da je posebna izuzetna osoba. Naime, ja sam u svojoj recimo poslovnoj diplomatskoj karijeri imao dosta prilike sretati i znanstvenike i nobelovce. Razgovarao sam sa književnicima, razgovara sam sa duhovnim učiteljima I, i činjenica je da pavuna u sebi rekao bih na neki način sve to sublimira, povezuje. E, to je čovjek koji m, govori znanstvenik. Koji vas poneše sa razgovorom o duhovnosti To je znanstvenik koji može povezati Stara znanja i nova znanja e, To ćemo sve čuti u konačnici u ovom razgovoru e, On povezuje dosege naše civilizacije Tehničke, tehnološke Sa onim što je civilizacija prije par tisuća godina Govorila i nudila on je zaista izuzetan i ono što je jako veliko bilo, a to smo svi primijetili koji smo bili prisutni tom predavanju, on vas ponese. On je iskren i to je ono što danas vjerojatno mnogima fali koji žele privući ljude, a to je iskrenost, jer šta on naglašava? On kaže, ja sam nekompromitiran i mogu pogledati svakoga u oči i on kaže, ja promoviram vrhunska načela a to je moralnost i to je etičnost to je ljubav i on bez ikakvih kompleksa upotrebljava take riječi i ja želim i e, mislim da smo svi tamo da i tu je tu vjerodostojan da on je vrlo vjerodostojan u konačnici e, sve njegove pozicije svjetske svugdje su mu vrata otvorena ne bi ga bez rekli mi bez vraga uzimali u vrhunske timove svjetske a ono što je naša sreća koju nadam se da ćemo prepoznati da prepoznajemo a to je da je on naš sugrađan on živi, koliko je rekao, četiri, pet mjeseci, on živi u Rovinju i odatle servisira od kineskih laboratorija do tima Obame u, u Njujorku. I Odnosno, voljan ono je, da, recimo. to je najvažniji od svega, da je voljan pomoći Hrvatskoj u svakom trenutku i na bilo koji način na koji on može. Prije nego pustimo mm -hmm. u Eter ovaj razgovor koji smo imali spavuniti, ja bih ga na jednostavan način opisao koji ikonu, i uzor jednog novog doba, a ono što mi je najljepše bilo u njegovoj priči, a to je da je on ikona pozitivne budućnosti koja dolazi. Dobro, možemo sada pustiti razgovor, pa ćemo nakon razgovora još jedan mali zaključak. Drugi put. Kako vi zamišljate da bi ljudi mogli potići svoju svijest, razinu svoje svijesti? Pa gledajte, to je vrlo jednostavno, jer ne radi se samo kako ja zamišljam, nego to je jedna nužnost. A tu nužnost vidite kad imate vlastitu djecu. Moje djece imaju 21 i 17 godina. I kad s njima razgovaram, oni se brinu za budućnost. Zašto? Jer na skali 25 godina od sada, što je ipak predvidljivo, uh, vidite odmah da ako nastavimo sa civilizacijom nafte, zagađenje ovog silnog oružja i planetarnih sukoba, mi kao recimo 10 milijarde ljudi ne bi mogli preživjeti. Zašto? Ekosfera planeta ne može izdržati. Konkretno recimo problem vode u Africi ili razne konglomeracije koje su prenapućene, vidite u Pekingu koji je nekad bio siromaštan grad u Kini sad imate toliko automobila sa svake strane imate po šest traka automobila i voze par nepare jer ih je toliko puno plus ta silna zagađenja plus to da ako naprijed analizu voda recimo u Londonu, rijeke Temze, vidite koliko koristimo antibiotika i svih mogućih drugih zagađenja, nama je čak plastika i plastične vreće su ušli u prehrambeni o tome se puno ne govori, ali ozbiljni ljudi i to znaju. I mi smo, ne samo sa Amerikanci, nego i sa Kinezima, da pače Europska unija i mnogi drugi osvješteni, smo krenuli da počnemo puno ozbiljnu akciju planetarno, a vidjet ćemo poslije i lokalno da se nešto ozbiljno učini. I znate ipak ima vjerodostojnosti, smo znanstvenici, smo časni i čestiti ljudi bez korupcije i govorimo činično stanje i pratimo neprestano uh, tu evoluciju kako planetarno tako i lokalno u svakom segmentu. I zato je to nužno. Inače će naša djeca de facto se naći u očanim situacijama, dodatnih ratova, dodatnim ratovima zbog vode ili nekakvih drugačijih sukoba, ne samo ovih političkih i nećemo moći preživjeti kao civilizacija. Naprosto nema te formule da bi preživjeli dve generacije. Dakle, izazov je vrlo ozbiljan, a svijest naravno postoji, jer vidite što je zanimljivo. Kad pogledajte onu nekadašnju generaciju koja se zvala Flower Power, koji su sada ipak izreli ljudi iz, iz Woodstoka recimo i tako dalje, tu su već situirani ljudi i čak milijarderi od Bill Gatesa pa nadalje, to su ljudi koji isto žele svoje djeci nešto je svijet bolje i čak da budem iskren, čak i mafiozi što bi će rekao, greko, znate ili bogati bankari, naprosto, naprosto ljudi ipak postaju svjesni pa da ne možemo samo ovako nastaviti, bit ćemo zagušeni, vi imate već gradove od 42 miliona u Kini ili recimo nekaki Tokio New York u Meksiku, svi su svi iznad 20 milijona. To su veliki problemi. I zbog toga svijest de facto već postoji. I nisam samo ja koji od tom pričam, je nas jako puno. Pitanje koje se ne odnosi isključivo na fiziku, puno je širo i mislim da je više, recimo, društveno ekonomsko. Da li u sklopu potrošačke civilizacije i civilizacije bazirane na profitu, vi vidite te izlaze. Ili ćemo morati, da li je ova kriza, o kojoj govorimo, kriza prolazna, ili je to kriza sustava? Jer danas se već naslučuje da se mi iz te krize ne izlučemo tako lako ako se baziramo na istim kriterijima koje do sada. Moramo prvo shvatiti da je kriza duhovna. Dakle, ono prvo pitanje bilo svijesti. Ovo proširenje o čemu vi govorite, što se također slažem. U Hrvatskoj, recimo, ekonomist Slavko Kulić napisao odličnu knjigu o, u stvari, imperializmu, globalizacije, znate, i to nama su se desila razni totalitarizmi, jalo, mi smo to živjeli, ali, međutim, planetarno se desio totaliza, totalitarizam globalizacije, jer tu, u je upravo profitna civilizacija. I vi ne možete sa konačnim brojem ovih osnovnih resursa i situacijom planetarno na, na, na nastaviti s tim modelom. Pretome tome, naravno, se traže na modeli, oni postoje. Oni postoje, uzet ću ovako najjednostavnije, koju pričam, tako sam ljudi znaju. Imate, recimo, korporaciju Indiji koju vodi jedan francus koji jogi i uzima plaću nula rupija ili jednu rupiju, samo simbolično. Imate mnoge milijardere koji daju donaciju i saniraju ovaj, situaciju gdje je potrebna. Ili imate, znate, novi princip u bankarstvu. Bio je jedan ja Nobelovac koji je našao jedno novo bankarstvo. Imate jako puno grupacije koje rade tu održivu privredu, poljoprivredu, novi način obrazovanja. Dakle, to je jedan malo ozbiljniji planetarni pomak, ne samo što bi mi rekli kapitalizam, socijalizam. Očito da se ide na nekakav, nazovimo to za sada socijalni sustav koji je puno bliže ukrenim uh, duhovnom iskonu svake civilizacije, svejedno je to budistički, hinduistički ili kršćanski, ali iskonski. On je pod navodnicima, da kažem stvarno ljevičarski u smislu čovjek je prvi život je apsolutno prvi dakle ekosfera, vidite, ne samo čovjek nego naravno i biljke životinje i u proširenju naravno svi mogući sukobi koji dolaze iz toga što stalno imamo osjećaj da smo jedni drugima neprijatelji što je pre smiješno kad smo toliko zanemarivi u univerzumu, dakle zato ne bježimo od fizike ali fizika je ipak fizis, znanost o prirodi a kad naučite uh, znakove prirode, onda vidite da priroda je jedna fantastično suptilna uh, i kompleksna multidimenzionalna harmonija i balans. I to u stvari svaki čovjek zna, znate. I, a mi smo na zapadu, kao što znate, krešli, krenuli te pri, krive modele, još od vremena naravno britanske imperije, a i ove sve druge razne imperije. I mi imamo krivi model. E, mi moramo, prvo svega, zaštiti uvijek najslabiju jedinku, što uvijek znači, recimo, ove bolesne ili ove koje moraju jadni kopat po smeću i tako dalje, nahraniti, ne gubi djecu koja nam se rađaju. Nemati ove najgore događaje da se mlate djece ili ljudi bez vezarija. Nakon toga mora biti zaposlenje Svetinja. To košta puno, ali vidite sve napredne zemlje, ne moram ići predale, pogledajte Švicarsku, Skandinaviju, pa čak recimo i Kaliforniju ili Singapur i mnoge druge zemlje, oni to već imaju. Prema tome, civilizacijski se zna u kojem smjeru bi trebali ići i to je prvo svega jedna duhovna harmonija koja ima proširenje, naravno i ovaj ekonomski sektor, gdje se više ne ide na te divlji profit koje nam je nametnu kroz Wall Street i ove druge centre moći koje su naravno kolapsirali kao što smo nedavno vidjeli drugi put Odošli smo na ono što sam vas upravo htjela pitati. Govorite o centrima duhovnosti i znanja da. i o tome da treba reorganizacija tih da. centara. Pa gledajte, prvi spomenuti ove negativne centre jer onda ljudi odmah vide pozitivne. Naravno negativni vidite odmah ove financijske centre profita, razno razne i, i, i sve moguće kartele od ne znam naftnog do oružja i inih, dakle sad ne brajam, dakle ljudi to znaju, ima ih puno. Također političke borbe koje svi znate i možete pratiti ili nekakve možda u u islamu ili već gdje bi bili, ne, ima ih svuda. A s druge strane, na duhovnom planu, paradoksalno, da tako kažem, ove glavne duhovne religije i tradicije se bude, jer svedno da razgovaram <gled> s ljudima iz Hari Krišna u Puli, da tako kažem, ili s našom katoličkom crkom ili mojim prijateljima, zen budistima u Japanu, ili čak stao istima u Pekingu, nevjerojatno zanimljiva tradicija, šestića godina stara, svi oni to svaćaju jer čim tradicija ima osjećaj za balans prirode Dakle, život prvi i sačuvanje života, onda je odmah sve jasno. Jer recimo nešto užasno jednostavno, nemojmo razmišljati lokalno, razmišljamo kao prvo planetarno. Uh, ja sam bio bio mali dečko kad nam se bilo planet, na planeti oko 2 milijarde sad nam se je oko sedam milijardi uskoro će nam biti deset i kad to vidite, jer je u Hrvatskoj šaljetinu dobra situacija uz popis tim, onda shvatite da naprosto moramo naučiti drugačije živjeti i da je to u stvari imperativ dakle nije samo pitanje diznaje svijesti, nego nam se svijest diže i zbog tih izazova jer nije teško bilo kom slušatelju zamisliti civilizaciju, će biti još više automobila pa ljudi kuda? do kuda vam je automobila, hotela, zgrade i svega? a elementarnu stvar kao što je šuma, priroda i, i sav taj okoliš koji je bitan, to ćemo gubit. To ne može, to su čak zakoni, stvarno zakoni znanosti, imamo recimo, među inima, biologije. Što je suština te reorganizacije? Pa suština je upravo, upravo u tome da prvo svega svaka osoba shvati razliku između potreba i želja. Mi kao ljudi smo napravljeni, znate, svi kroz medije i tu potrošačku civilizaciju koju svi vidimo oko nas, smo sad u zadnje vrijeme da smo svi malo hipnotizirani, a neki jako puno hipnotizirani, samo kupuj više, više ima i sad bi svaki čovjek planetarno htio imati otprilike. Kuću u vikendicu, auto ili dva i ne znam ti šta još. Sa zamislite ako vi deset milijardi ljudi imate sa tim istim snom koji u krajnjoj liniji na neki način san Amerike iz 50. godina u vrijeme Elvis Priestle. Dakle, ono što nam je Hollywood svima ubaci u glavu. Mi čak nemamo u našoj podsjesti novim del, znate. To uopće nema veze s koju, o kojoj zemlji govorim, ili Rusija, Hrvatska ili Južna Afrika. Svi smo hipnotizirani Hollywoodom nakon drugog svjetskog rata. Svako ima svoje i to prično puno. Vidite, to nije niti legitimno energetski, niti moguće u smislu ekosfere. A u stvari nije bolje zadovoljstvo. Ja sam rekao i na televiziji prva čovjekova stvarna potreba je ljubav i zajedništvo. Naravno da nakon toga e, imati ono najnužnije što je čista, čista voda i jedan minimum čiste hrane, to, to je već nešto apsolutno. S tim već e, stvarna duboka osoba zadovoljena. E sad naravno dolazi nakon toga transport što se može puno bolje napraviti, uzmete recimo jednu dobru zemlju poput Švicarske gdje javni transport savršeno funkcionira. Ne morate nikada auto koristiti jer su sve mreže napravljene kako spada, dakle može se kopirati. I prema tome, postoje civilizacija rješenja, ne moramo otkriva toplu vodu i možemo samo svi skupa kopirati najnaprednije zemlje I svi se na njih ugledavaju Dakle, ima opcija već sada Drugi put Jedno teško pitanje Barim za mene, možda je za vas odgovor lagan Cijelo vrijeme doživljavam I negdje sam čuo jednu misao Koja kaže Zlo se brzo i dobro organizira A dobro se rijetko i sretne Sad s jedne strane imamo nešto što o, Vuče prema natrag Prema raspadanju Prema kraju civilizacije A postoje razmišljanja, Vi ste spomenuli da postoje ljudi da, da, kao recim, ja, Mi ćemo biti slobodni Pa ćemo reći kao vi Ili s onima s kojima vi surađujete Da li su oni dovoljno moćni Dovoljno dobro organizirani i povezani Da u datom trenutku, a on je danas Počinju djelovati i namjenjaju stvarnosti. Da, vi govorite u stvari jednom I u o jednom dojmu o plan civilizacije straha što sam rekao i sa na televiziji znate mi smo stravično manipulirani centra moći koje nas u stvari dominiraju na taj način tim kapitalizmom imperialističkim globalizacije s tim da induciraju strahove da se ne osjećamo slobodni i među inima kod nas je naravno i obrazovni sustav takav mladog Amerikanca puno mu manje pune glavu dižu diže samo svijest i da se dobro osjeća u svojoj koži to je taj fundament svijesti e, morate shvatiti da u stvari planet puno bolje funkcionira nego što ti mediji prikazuju evo vam konkretno ja sam sad bio u Americi pa jedan Kini, svaki put moj zrako postigne praktički na minutu točno. Puno bolje nego lokalni autobusi. Pra tome, uh, više nego 95%, možda je 99% puća na planete funkcionira savršeno. I pozitivni su ljudi, vidite? Ali ona manjina, ona manjina zla o kojoj vi govorite, koja je nekad sotonska, nekad polusotonska Nekaka zla, kako doćete mi sve jedno Oni nas na izgled, dominiraju Jer imaju taj bivši uh, Mentalni sklop Iako su vidljivi, naravno su u jednom trenutku Preuzeli sve te centre moći poglavito medije kad se radila ta ekspanzija Kapitalizma, što naravno zadnjih 40-50 godina a socijalizam nije zaživio jer je isto doživio nekakve svoje korupcije na koncu i, i krah Berlinskog zida i sve ovo što smo doživjeli. Prema tome, je to je jedan uh, planetarni uh, očekivani prelaz, o njemu se zna. I moram vam reći dobru vijest, spremni smo, znate. Uh, uh, vjernicima je to lako shvatiti, jer onda evo obično kažem uh, vjernicima to je to kao jedan savjet mudrih to koordinira. A nevjernicima će biti lakše shvatiti da naprosto to je jedan vrlo ozbiljni pragmatizam. Znate imate dovoljno pametni ljudi planetarno. Nemojte podcjenjivati uh, količinu visoko školovanih planetarno ljudi koji aktivno djeluju i također ovo što ja kažem uvijek svima ako vi čujete ovu emisiju imate samo dva izbora, jedan ostati statično kao osoba a druga da budite aktivni, ne govorim se to politici Politica je samo proširenja te uvjerenja, nego svatko mora razmisliti da li ja stvarno moram imati ne znam, tri auta, pet vikendica i ovo što svi radimo po Jadranu ili u krajnjoj liniji u Istri. Prema tome, to je to dizanje svijesti. I kad ljudi čuju nekorumpiranu osobu, ja nisam korumpiran ni je na jedne kune, ja nigdje ne, ne prodajem nešto za novce. Ja ovo radim, evo upravo što sam rekao, da bi bila bolja civilizacija za našu djecu, uključuju moju djecu. Prema tome, ovo je totalno plemenito i vrlo je lako provjeriti iskrenost osobe čak ne, ne nudim nikome nekakvu religiju ni ti da neko mene, tako kažem, slijedi. Ne, ne zanima me to. Mene samo zanima da planetarno preživimo, a tvrdim, ovaj mali planet je predivan i može tu biti, što bi se reklo, rajski vrt. Kad govorimo o fizici, sad je natrag da, na fiziku da. i na, na prirodne znanosti, njutrn, mehanicizam, da. linarnost, to vrijeme, i prošlo je 300-400 godina koliko je, od toga, danas živimo u jednoj novoj je. fizici, u jednom nov, u novom poimanju i razumijevanju fizike. Da. Možete li napraviti jednu laganu komparaciju da, između tih da, 400 da, da, da, da. godina A, koje su prošle? To u svim predavanja objašnjavam. Gledajte, desim nam se zadnjih otprilike jednu generaciju fazni prelazi tzv. materijalističkog redukcionizma. Mater, materialistički redukcionizam je bio u kraju čak i baza komunizma, ali i zapadne razmišljanja kartezijanskog, dakle od njutna, gdje smo svi smatrali da je materija realna. Materija je realna u vidljivom spektru kad, kako mi to gledamo, ali gledajte već kad gledate čovjeka sa x zrakama, ali rentgenski zraka, onda je on proziran, barem vide se rebra, jel. Ako gledate sa infracrvom, onda se djeluje kao mrlja. Ali ako uzmete neke drugačije zrake, čovjek može biti totalno proziran, dakle nevidljiv. Prema tome, onda shvatite dakle ta realnost materije ovisi o energiji, odnosno o valnoj duljini svjetlosti. I onda shvatite da u stvari živimo u jednom prostoru vremenu, koji fizika savršeno shvatite, koje se zove kvantna sprega. Dakle, sve je jedno. Ovaj univerzum je naprosto jedna nevjerojatna, da kažemo, umna tvorevina ili, ili kako bi rekli, um, jedan sklop svijesti. Ne znam kao bi to bolje pučanima objasnio. A možete također razmišljati na ovaj način. To je kao da smo umočeni u jednu igru u kojoj se sve zna, ali vi zabirajte u kom smjeru ćete krenuti. Jer, jer svaki, svaki uh, uh, uh, ishod ishodi ili akcija je zapisano, točno zapisano i uh, naravno imamo slobodnu volju, međutim ništa se dramatično ne dešava dramatično se dešava naravno za naše živote i kad to shvatimo kad shvatite da nam je svaka osoba bitna što zanimljivo je to da u stvari sve religijzne filozofije to znaju u stvari, dakle da, da smo svi stvari jedno, uh, dakle jedno biće u smislu, sve to funkcionira, se vrša, moramo podržavati ni druge i zanimljivo je da je u stvari, ta ideja na neki način ljevičarska u smislu pačtiti svakog čovjeka, svaku biljku, svaku životinju i tu hinduizam, hinduizam je jedno i raj po izraku koju volim reći isto da smatrate to univerzum ili dragim bogom, ali reći kako hinduci kažu, dragi bog spava u stjenama i mineralima, dragi bog sanja u biljkama i u cvijeću budi se u životinjama, a živi u svakom čovjeku kad tako počnete gledati i sve oko sebe vidite kao život, ali sve kao život minerale, Onda gledajte jednu novu harmoniju i ona je važna I onda ova ekosfera je važna i sve te korelacije koje mi danas znamo i razumijemo Drugi put Rekli smo u ovoj našoj emisiji, drugi put, stari odgovori na nova pitanja Vi ste sada rekli sve je jedno A u Vedama jedna maha statement, velika izjava Kaže, tat tvam asi sve si ti, znači sve je jedno ne postoji razlike, znači to je ona veza koju možemo lagano naći u svim tradicijama i današnjoj fizici koja to potvrđuje. Potpuno ste u pravu samo, baš jesmo ipak u katoličkom, kršćanskom prostoru htio bih naglasiti da nauke Isusa Krista ima apsolutno sve elemente, sad sam bio na duhovnoj obnovi kod Patra Zvezdana Linića i uvijek svi o tome razgovaramo, znate kad gledate iskon svjedočenja svake velike osoba, a Isusa je nedvebeno <laughs> bez Način. Onda shvatite da, da svi to oni znaju. Jednom su pitali pokojnu majku Terezu, znate, da li ima problema u Kalkutu i sa hindusima, zašto je ona kristova. Ona se samo nasmjela. Znate na tom nivou se ljudi jako razumije. Ja nisam nikada imao problema što sam recimo iz Hrvatske ili recimo rođeni katolik da bi ja bio problema sa Zen budistima ili sa hindusima i bilo s kim. Uh, ne, na tom nivu, čak i čak, da, čak na nivou nacionalizma nikad. Pa gledajte šta može biti Davor Puna nego Hrvati, to je jednako divno kao Italijani ili ne znam biti Rus, mislim tako sve jedno ne, moramo shvatiti da da je bit u našem stavu prema životu to je legitimno da imamo određeni uh, centrizam prema sebi dakle, mu, znate kao u, u hitnim slučajevima u zrakoplo pa moraš prosto sačuvati sebe da bi sačuvao decu, dakle moramo ipak paziti nas onaj svoj vlastiti minimum i centriranju svoje ličnosti. Ali nakon toga mi moramo raditi za bližnjega. E, služenje drugim ljudima je što ono što kažu u religiji kad će služiti dragom Bogu, a to je u isto ideja socijalizma i jednog plemitog društva. E, pitanje je da li želimo plemito društvo, da li želimo zaživjeti civilizaciju, da li želimo spasiti planet i imati jednu bolju Hrvatsku. Moj odgovor je svakako da, u ne radi mene, radi moje i vaše i naše djece, radi jedne budućnosti na koje svi imamo pravo. Drugi put To je bio razgovor sa fizičarem Davorom Pavunom Nadam se da je bilo zanimljivo Ono što smo ga pitali I još više njegovi odgovori Što bi ti mogao izdvojiti iz cijelog Odnosno što si, kako si ti sad Nakon što si oslušao još jedanput put da. Doživio cijelu ovu priču Ma, kao prvo Mi smo cijelo vrijeme U situaciji da govorimo O potrošačkom društvu. I uvijek razmišljamo kako se, da li je to u redu ili ne, sve više vidimo da nije, sve više vidimo da nam ekologija ne uspjeva uh, funkcionirati u ovakvom okruženju potrošačkog društva. I evo što je rekao jedan znanstvenik koji razumije fiziku, koji razumije uh, ovaj materijalni svijet, on je rekao potrebno je vratiti se duhovnostima, potrebno je vratiti izvornim vrijednostima koje moramo priznati, niti su nas učili, niti smo dovoljno bili tome izloženi. Tako da kada nešto bi želio iz svega izdvojiti, onda bi definitivno izdvojio tu priču da je naša civilizacija na kraju, ako ne promijeni, promijeni smjer. Uh, I ono što me naravno kao autor ove emisije posebno veseli, da smo mi tu emisiju započeli s idejom drugog puta i ne mogu si poželjeti ni tebi, ni sebi, ni ovoj emisiji ništa bolje nego jedan razgovor koji smo odradili i koji smo vodili sa gospodinom Pavunom. Evo za kraj samo ću kazati da je ovo bio samo prvi dio razgovora, a da drugi dio razgovora možete čuti u našoj idućoj emisiji, dakle iduće srijede u 20.15. Do slušanja. Do slušanja. Noć je najtamnija pred zoru.